Zaspej, kada mjesec ugasnej, sunce jalu mraza spej. Behar iskupolje, salavate donose. Miljan iskupolje, salavate donose. Kade zaspej, kada mjesec ugasnej, sunce Tá <laughs> Nama kruhcava, nama spodna kšarta danci avtiski, kusku spadnev, kterakor, kterakor, kterakor, kterakor, kterakor, kterakor, kterakor, kterakor, kterakor. Njeba da je čest, kterakor, kterakor, kterakor, kterakor, kterakor. Dobar, konstantno. Njejšto njegov, kterakor, kterakor, kterakor, kterakor, se da? Zdrav. Tibezavšu kameru? dobar ima znači znači znači kod kudael maklis i ustomen odje dvije situacije prvo da ako čovjek zanijeti da spoji na mas na primjer zanijeti je da spoji podne i kindis ko vrijeme dozvoljeno mu je kad će normalno ako je ima imazato ustove ako je musafe i tako dalje znači ona ako je bio podne u vremenu zanijeti je šta da će u kindiskom vremenu šta zato kindiskom vremenu spoji podne kin dozvoljeno da prođe podnevsko vrijeme A da u njemu nije kranio, šta? Da nije kranio kodne. Druga situacija, da čovjek se nađe i da mu prođe namasko vrijeme radi toga što je zauzet mu štadren unbi šatpija, zato što je zauzet oko namaza. U smislu da čovjek, sa, naprimer, e, da čovjek nema vode ili na primjer ima kod sebe vode, međutim da ugrije tu vodu dok je ugrije i dok se okupa ako je džurup, šta? Prođe namasko vrijeme. To smo spomenuli taj primjer, mada primjera toga ima još dosta, iz razloga kojeg, zato što se ovo često dešava, probudi se čovjek na saba, ostalo 20, 15 minuta do izlazka sunca, od dok šta, dok ugrije vodu, dok klanja poće namasko vrijeme. Hoće li svjesno dopustiti da mu prođe namasko vrijeme, radi kupanje, pa se okupati i klanjati, ili će u tom stanju klanjati shodno svom hal. Šta, šta smo rekli na ispravno mišljenje? Klanja će Znači, rekli smo da je ispravno mišljenje, mišljenje koje je odabrio šehovni sabiju da je a to je šta? To je da, znači, neće dopustiti iz ovog, ovog rada da mu prođe namansko vrijeme, neđe, nego će klanjati, kako i u mogućnosti. Pa kod i u mogućnost da ugrije vodu, zato što će mu prođi namansko vrijeme, uzet će taj jamun i klanjeće i posle toga neće obnoviti svoj namaz. Tako da onda kažemo da je dozvoljeno čovjeku da prođe mu namansko vrijeme, da u tom vremenu ne taj namaz, samo radi K čega? samo radi spajanja. Znači, samo radi jedne je stvari, a to je samo radi spajanja. Počnijemo znači sa propisom koji vezan, propisima koji su vezani za ezani kamet. Pa smo rekli da pisat, Allah mu se smilovo kaže babul eberi koji je kamet propis o ezani kamet. Ezani kamen, su da, kako kažemo, određene, određene riječi koje se izgovaraju kako bi se obavijestilo da je nastupilo namaskovljena, kako bi se obavijestilo da je nastupilo namaskovljena. Jednako da me maknisi, <coughs> mali, ovdje će nas pomijeniti šta je propis Ezana, šta je propis Ezana i Kameta i kom su propisani. Zatim, način Ezana i Kameta i treća stvar, stvari koje su pohvalne da se nađu Kod osobe koja uči ezan ili kažemo kot osobe koja je mu jezi. Va tako kaže, vabuma našrujani nisalavati ilih namazani. Kaže da je izan, ili kažemo, da su propijisani samo radi pijet namaza, Da su propijisani samo nisalavati ilih namazani radi pijet dvih namazani. Oli isa svi svi lho, hočeta nam kaže da nisu su propijisani, ili kažemo nam kaže duna gajriha, mimo drugih namaza to to se hoće da nam kaže da namazi kao što je bayram namaz kao što je namaz kao što je dženaza kao što je salatu istisqa i tako da da je kao što je salatu kusuf salatu kusuf da te ovo ste namaza da nemaju ezana nikakve i zato kada kanjamo bayram namaz uči mi stezaf uči mi stezaf uči mi se kame nauči kada kanjamo salatu istisqa Je Šta je Saraturi S.H. ko Šta je Saraturi S.H. ko zna? Namaz, <gled> namaz radi kiše. Namaz radi kiše. Saraturi S.H. taj namaz, na primjer, kada, kada nema, kada je velika suša. Imali li taj namaz ezani kamet? Nema niti ezana, niti kameta. Kada se klanja je imali ezan ili kamer, nema niti ezan ili kamer. Znači samo pijet nevnih namaza, začunajući tu i džun, zato što onak petkom, znači, u so podne dolazi ovaj, na mjestu so podne namaza, samo radi ovih namaza je propisan ezan i iqamen. A nam zato i Mkudame kaže وَهُمَّا مَشْرُعَانِهْ بِسْصَلَوَاتِ الْخَمْسِ دُونَ غَيْلِهَا Da je propisan samo radi pijet dnevnih namaza mimo drugih namaza. Što, kao što smo rekli, znači, isključuje se bajram جنازة، لما صلاة، رسكسخاء، خصوف، خصوف، يتقوى دليل. دبري. مجد دي مشتاين بربس ازانة، دليل ازان سنة، إلي ازان فرز، يلي فرز عين، يلي فرز كفاية، يتقوى دليل. كم ننزلونه دا تدورناو بيتاني. ازاني، بو اسمنا ومشتاين بجو اسلام اسمي متشنيات سما فرد، فرد الكفاية، فرز كفاية. عطوه قبائي ترمين شيرسو smo spominjali ili spominjali smo nekada, da imamo uh, kada kažemo farud ili farz obaveza, da imamo nešto što je fardul ayn, a nešto fardul kifaje. Fardul ayn je šta? Ono što je obaveza sa kompojednicu da ga učini, kao što je pijetlaka tamaza. Međutim, fardul kifaje je obaveza, u početku su svi obavezni da učine tu stvar. Međutim, ako jedna skupina među tim muslimanima učini tu obavezu, sa drugim spada ta obaveza. A ako neko ne učini, svi postaju... Griješni, svi postaju griješni. Što znači, je li obaveza, kada kažemo da je ezad partipali, znači da to, to znači da neće svaki čovjek učiti ezad. Da neće svaki čovjek koji klanja učiti ezad. Nekoda ako jedan mu ezad u jednom mjestu prouči, tako da se čuje u tom čitavom mjestu, sa drugih spada obaveza. Sa drugih spada obaveza. Znači, obaveza je da se u jednom mjestu čuje ezad za pet vakat namaza. Da se čuje ezan za pijet pakat namazan. Pa tako kažemo, znači to na prima da je za mostan dovoljen jedan ezan? Znači da je za mostan dovoljen jedan ezan? Ne znači. Znači, ako, da kažemo, ako je moguće da se jedan ezan čuje u čitavom gradu, da kažemo da se pozove na namaz, <coughs> međutim, ako nije mogućno se čuje, onda je obavezno da bude, da kažemo, shodno ili pomahalama tako da se u svakom dijelu grada čuje ezan znači bilo da kažemo veći grad ili veći srp i tako dalje veća kasaba znači je obavezno da u sakuom dijelu da stanuju muslimani da se čuje, da se čuje ezad i to je značenje kada kažemo da je ezad farb tipa je i od okaza koji putu nauwe hadisu Bukhari muslimu od Malik ibn Hubeiritha koji kaže, kaže, atejtu kaže, došao sam Allahum kusanihku sallallahu alaihi wa sallam ti neferi, ti neferi min qawmi وفاجأه اا سكيني koja došla iz mog vremena قد الله وประสنيك عليه الصلاه والسلام فقمنا عنده 20 ليله بس متاجه قد الله وประสنيك عليه الصلاة والسلام وسط عباده سيت نجو وكان رحيما رفيقا الله وประสني وقيس الله وประสنيك عليه الصلاه والسلام فكاج به وكان رحيما رفيقا بيو البلاد الى رستك منا كاج فقال ما را اشقنا فقاže كلي الله صلى الله عليه وسلم فيديو ذلك ونشو جلد برما نشي بورديسة ما توسف درس مسل بجلد نشي بورديسة صلى الله عليه وسلم نمي ركو يرجعوا وكونوا فيهم وصلوا إدت براتت سليما اتلاني اتلاني اتلاني اتلاني اتلاني جودما واعلموهم اي فدوشتهم فإذا حضرت السلام فقاže بكدا دول جينامان فليو أذل لكم أحدكم Kaj je naka vam jedan odlaz prouči ezan. Kanju evzi, odlaz i fialu l-harmu su nalga. Naka jedan odlaz prouči ezan, walli ya umakum akibarakum. Anaka ima medjuvama budi naaj sari. Anaka ima medjuvama budi naaj sari. Laj izo uzimamo dokaz, da je ezan parid kifalje. To jeste, da u jedno iskupi in u jedno imahali, u jedno plamani, da je dovo inem jedan ezan, uko lkoče nsvi drugi čupi. و دوك از اكو اي تاكوجر و بوچو ينه لو ابن مالك رضي الله تعالى عنه قايل انا ابن مالك و بيسويه بربه الله وكسني عليه الصلاه والسلام بكاج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر ده الله وكسني صلى الله عليه وسلم نpada دايما بيجاي الجهاد بوضع ده نpada كدا كدا نسو بيزا نpada كدا نسو بيزا وكان يستمع اذانا فاجا الله يوصلك عليه الصلاه والسلام تشكو وتشلي تشوتي اذان فانسمع اذانا امسك فاجا اكو تشو اذان امسك نبينا باو تاينار نبينا باو تاينار ذا تشو ده كو تشي بيديم دا يي اوبلازم دا سيو يдно ميسو و يдно Mi smo ovdje rekli da je Ezan partifajt. Jedan broj islamski činaka spominju i kažu, kao što je na primjeru Halifijskom vezemu, kažu da je Ezan sunnet, da je pohvalen. Međutim, pored toga kažu, kao što se prenosi rovajte od Mohameda i Hassana Šajbanije, učenik Ebu Halife, kaže, ukoliko bi ga jedan narod ostavio, jedno planet, jedno selo, ostavilo Ezan, i ne bi se međutima učilo petvaka Ezan za ramaze, kaže, vjeđu bukitaluhu, obaveza je, da se poveda borba protiv tog plemena ili protiv tog naroda. Zbog čega? Zato što su ostavili minša'a ili islam od svetinja islama. Znači toga što su ostavili od svetinja islama koji su vanjski znaci poslimana, oni koji sebe pripisuju, pripisuju, uh, oni koji sebe pripisuju poslimani. Jedna od stvari koje je ovdje varno ne pomijeti, a to je što se čeosti postavlja u ime kada upitam ezan sa kaseta la cittadana sulle cinesi nostre camia dalmaziani ci hanno copra i stali abbiamo ezan sa sa abbiamo ezan sa sa ezan normal ora dobbiamo di Allahu possessesani fe alayhi salatu wa salam qaducho sopratto to e praksi di Allahu possessesani alayhi salatu wa salam qaducho sopratto to e praksi li recku hadithu malik ibn hubayrata fa jaa falyu'adhdhin lakum ahadukum la da mojezi mujezini. Mu pa je tako da kažem, ja ću je prinijeti samo e, stav Međman Fekri, Islamif i Mekke, odnosno islamske e, vječe za islamske fetve u Mekke, koji kaže da je ovaj čin nije dozvoljen, odnosno da je on neispravan. Da je ovakav čin neispravan i da nije dozvoljeno da se Ezan pušta sa kasete iz razloga zato što je Ezan ibadet iz razloga, zato što je izan ibadet, a normalno kada kaseta ne može da ima nijed, kaseta od uslova, od uslova ili preduslova za ibadet, jeste nijed, jeste namjera, a kaseta nešto što je, tako kaseta ne može da ima namjero za to i jedan od za koji pučuje na uspravnost općina. I zato kažem obavezaj, da čovjek pokuša da ovo stanje promijeni, da ljudima pojasni, da treba da mu jezini i tako dalje. Normalno, od stvari kao što ćemo vidjeti, također treba da se vodi računa odome koji je zani da, u, da nauči ispravno zani, da ne griješi u svome zanu, jer kao što nije ispravno da kažemo da uči seta isto je tako neispravno da uči neko ko u svome zanu koji mijenja značenje zana, možda koja je bila nekada samo radi jednog hareketa i tako dalje. Zati, Ibn Kudama'l-Makdisi nam kaže l-Rijali dhuun al-Nisa. Da izan, ikaama desu propisa ni mushkaatsima ane jenama. Desu propisa ni mushkaatsima ane jenama. Iyudu ka za zato i pradaja. Odibn-Omr radiallahu ta'la anhu koje se kaže leysa ala l-Nisa'a dhamur, wala iqameh. Jena ma nije propisa ni ti izan, ni ti iqameh. Jova pradaja Ili druga pradaja koje za bilo jeba bihja pisa haasan zelenum. Da iša radiallahu anha kde kaže kudna musalli بغير اقامه كنا نصلي بغير اقامه مش مكاني بس اقامتك كنا نسلمو بس اقامتك يعني жена ما نيه 프로필사노 قيتي ازاد قيتي انكامت نكو samo مش كانت مزاتو жена coi kada pla je jemaatila pla ne cercako francese dice samo kas nie nacet kako жена koja ima ustoi tako namazu u džavađu. Međutim, ovdje znači da je kamer nije propisan žanje. Ja. Sada od imamo, e, da vidimo način učenja ezanu. Zato što nam je u sunnatu Allahovog kusanika, alihi salatu wasalam, došlo nekoliko načina, da kažemo, iz govarađa ezanu, odnosno nekoliko načina učenja ezanu. Pa nam ovdje kaže gdana vela ezanu, 15, 15, 15 kelima, la tarđi'a Da ezan u sebi ima 15 riječi, kaže nam la tarđi'a fihi, a u sebi nema tarđi'a. U sebi nema tarđi'a. Tarđi, bukvalno kada bi preveli riječ tarji, ona znači šta? Znači povraćanje ili da se nešto povrati. Nije ono povraćanje bolesti, nego ponavljamo da kažemo takvu riječi to <todic> je da kažemo onaj ezan koji je koji poznatamo a to <todic> je da se kaže Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber wakna Allahu ekber katriku ešhedu an la ilaha illa Allah ešhedu an la ilaha Allahu ekber Allahu ekber Znači ezan koji u sebi ima 15 riječi ili da kažemo 15 rečenica. Dokaz ovog je hadis koji je zamilježio ima Babu Dawud u svom sunanu od Ambulah ibn Zajda kojem se govori način kako je došlo do toga da muslimani koriste ezan za poziv na molitv. A to je, da, je došlo do tako da kažemo govora šta će se uzeti kao Sada će se uzeti kao način ili sredstvo da se poziva za mol. Pa su jedni rekli, kuhaćemo rog, drugi sroti neka bude zvono, treći sroti neka bude vatvo i tako dalje, sedok Abdullah ibn Zaid, jedan od azhaba, nije vidio san. Nije vidio san u kojem se kaže uh, da je vidio čovjeka koji je u svojoj ruci imao zvono. Imao je šta? Zvono. Pa mi Abdullah ibn Zaid rekao, kaže, a tabi'u na kus, hoćeš li to svoje zvore? Pa je rekao ovaj čovjek, wa za tesna'u bih šta ćeš samim činti? Pa je Dullahi Mlzeyid rekao, ne da'u ila sara'u. Kaže, sada ti će mu prezivati na namaz. Pa ovaj mi reko efala adullu ka ala ma huva khayrun min dhalike. Hoćeš li da te uputim na nešto što je bolje od oka? Pa je rekao kada hoćeš da proučiš ezan, si mako i spomenuo mu je sve ove Račen se odnoсно s o čemu mi sada govorim a to je ezan u vriku 15 u vriku 7 u vriku 15 riječi na 15 rečenica kažemo ida qamta atahtes da provčiši kabet onda reci i podiže ga ej odnosno mi kažemo kratki kabet Allahu Akbar Allahu Akbar ešhadu an la ilaha illallah ešhadu anna muhammeden rasulullah hayya lissalaha hayya lelfa qad qamatis salatu al khamsa Allahu Akbar Kaje, felma asbahtu ataytu Rasul Allah sallallahu alayhi wasallam, kaje kalaasa saprumudion, do sha'ausam Allahu Mustafa sallallahu alayhi wasallam, yaba'is bi'asbi'a, konomir što se vidiyo. Ba'i Mustafa sallallahu alayhi wasallam, laka innaha la ru'ya haqq. Kaje to e isnin, to Kaje idi bi Bilal, potom je što se vidiyo kaže, fa innavu anda sautan, fa innavu anda mito sautan, kaže, ima yadji glas negotiji. Fai posle toga došao, kada je toč Umar, ademlata, anku došao i reko Allahom, posle reko alaih salaatu salaam, tako mi isto ovo, što sada ču, tako sanih salaamu alaih salaamu alaih salaamu, reko fa li Allahi, hamdu Allaho pripadat, zaahvala To je jedna od oblike zana. Drugie oblike zana je također verodostoya, i on je tako� Također je zabilježi Ebu Dawud, a to je ezan koji u sebi ima tarđija. Ezan koji u ima tarđiju. Zna neko kako ta ezan izbija da... To je ezan, također kažemo i rodosven, taj temelji na hadisu, u hadisu Ebu Mahzure. Ashab koji je bio mujezin u Mekke. Zove se Ebu يقع الله تسليك عليه الصلاة والسلام فأُوشو عزار وخوين إما ترجيعا ونصنو وناضعا عتو إذا كدا كاژا كاجح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أشهدو ألا الله إلا الله أشهدوا محمد الرسول أنت شوات باع شهادة قد باع قوة بروار اكنش وسبين ملط قوات أكاجم ونجي بلاسهم نفتر أشهد ألا الله أشهد الله أشهد الله إلا الله يتكونا كاجحة أشهد الله إلا الله ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu anna Muhammada rasulullah, ašhadu anna Muhammada rasulullah. Znači prvo, riječ šehadata, rekneš u sami, pa posle toga i na glas izgovoriš. Posle toga i šta? Posle toga i na glas izgovoriš. Ovo je također vjerodostojan način učenja izana. Jogo čemu način tako da kažem u veliku, Uh, zemalje Arabskog svijeta da se na ovakav način uči azan. Da se na ovakav način uči azan. Hadis I hadis je rodosan, zavljajući da ga udavljaju u svom sudanom. Treći način koji zna neko još trenutno izgovara od načina učenja azan. Također se temelji na hadisom u Mahadure. Također ima ponavljanje ovih riječi. Međutim, na početku se samo dva puta kaže Allah-učima. Na početku se samo dva puta kaže allah okre. ا الله أكبر الله اكبر لا شرطون اشهد اشهد الله لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول اشهد أن محمد يبع او يم ابو يميشيني امام مالك odnosno kaže se da ovo ezan stanom Mekdeine i zato djeluje kao arapskog Uh, koji po uh, uh, Mali kiskol kao što je Alžir kao što je Maroko i tako dalje na ovaj način možete primijetiti da se pod njim uči ezan mađu tim svi ovi načini su ispravni i svi su došli u vjerodostojno sunnatu Allahu posalica sallallahu alejhi vesalam da kadovita mikamet također u vjerodostojnom sunnetu Allahu posalica alejhi salatu vesselam došlo je više ili da kažemo došlo nekoliko načina izgovaranja prvo je koji Ali teda kratko. Samo kratko. Ono što je nama poznato da kažemo kalkat i u ovom trenutku smenili hadisu Abdullah ibn Zaid je hadisu Buhari tako da je to Allahu ekber Allahu ekber recite samo dva puta. Ešhadu an la ilaha illallah yedambut, ešhadu an rasulullah yedambut, hayya 'ala salati yedambut, hayya 'ala falaahi yedambut. قد قامت الصلاه وقد قامت الصلاه فا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذا حديثه دهش ودي دهش البخاري دهش ابيلال رضي الله تعالى عنه دهش حديثه بنابد وابقد ابو داوود وعبد الله بن زيد ده ثاني ناحيه وانه تاكده بيردوستهي وانه دهش حديثه بيردوستهي انه ابو الله بسر يك صلى الله عليه وسلم ده producijo 19 kelime i lokacija 15 kelime da dobijete rezanuk devetnaesrećicu devetnaesrećnica ajkametu 15 prije 15 rečenica a to je kako Allahu ekbar Allahu ekbar Allahu tullahu ekbar yeselallahi elhamd la yeselallahi elhamd yeselallahu Muhammedu rasulullah yeselallahu Muhammedu rasulullah hayya al salat sedamnaest, sedamnaest, znači ovome je došlo sedamnaest, odnosno sedamnaest, ovaj riječi. Dok imamo, znači, i onaj e, kojeg zovemo kraći ihada ašar, odnosno jedamnaest. Svi su ovo načini koji su, da kažemo, ispravni i koji su došli u vjelodoštvenim hadisima Allah'u Musanika, alaihi s-salatu wa s za koje učinili smo put šehe Albani i drugi kaže da su vjelodošni. I e zato šehe Hussala ibn Taymiyyah, rahmatullahi alaihi, kada govori ovim načinima i načilima, i kamete, kaže, da to na jedan način liči jer o čemu ćemo govoriti da je kao što imamo da suči da čus, da ili da ta sabat da da suči maliki umedin, maliki umedin da to nije razilaženje u ko ima kontradiktornosti nego da je to razilaženje mrstej. Da imamo više mrstej na koji možemo učiti ezan, na koji možemo učiti kame tako da zato nema potrebe da tako da kažemo da dolazi, dolazi razilaženje među muslimanima Hoćemo se učiti zalako, hoćemo se učiti kamet, tako zato što je sve to došlo usumnatu Allahu i sjeka ono عليه الصلاه والسلام. Još da šejh u Islam kaže jeste da neke stvari da ponekad odnosno je u koliko je čovjeku mogućnosti, svega u koliko mogućnosti, da neka uči i kamet i ovako i ovako. da, da iza uči i ovako i ovako zato što je sve to On, da zato što je sve to došlo u sunnetu Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato što je sve to došlo u sunnetu Allahovog posanika alaihi wa sallatu wa sallam. A druga stvar da ne treba da tako da kažemo da uči neke od ovih načina koji također došli ukoliko zato postoji bojaznost da će doći do smutnje odnosno da, da će doći do fitnaluka među muslimanima. To je došlo u govoru šehtu islama i biti nije rahmatullahi stvari vai se spominje, Nači zatim na kodamer makdisi, znači odnosno spominje stvari koje su pohvale koje su pohvalne da se nađu kod mujezina, kod osobe koja mujezin pa neka je mohenda ili amina. Da je potrebno da mujezin bude amin, da bude povjeran, odnosno da bude povjedljiva osoba. Nači osoba koja će znati kada naslupa na masku dne da tada uči e, ezan bilo za Saba, bilo za podne, bilo za ikindiju aksa recu da treba da se zato što u radi njegove greške može da bude da ljudi klanjaju namaz a da im namaz bude neispravan jer kao što smo dojica kada mi evo govorile o uh, uslovima na nam uh, odnos o preduslovima namaza vidjećemo da je preduslov namaza al wakt namaz što znači da po čovjeka klanja prije namazskog vremena da šta da je namaz da ispravan isto kao da čovjek klanja bez čega da čovjek klanja bez zabrista U se potrpi da primam da čovjek klanja bez da kranja van namaskov vremena i svoje greške kada sazna je obaveza šta obavezani da ponovi svoj namaz je za ponovi svoj namaz i e zato činijanci kada govor ovog musa koji koji će doći kažu al ilm bil wakti znanje da će da ih zna da je nastupilo namasko vrijeme znači nije mu dovoljno tu tako da kaže on e, odnosno da misli odnosno pretpostavlja bolje račun Pa, na primjer, čovjek kaže, je li nastupilo namazko vrijeme? Nije, ba, hajde, kaže ono, yes. Na. Ako bi tako postupio, pogriješio je, pa makar i da se potrafi da je klanio u namazko vrijeme. Pa makar i da se potrafi u namazko vrijeme. Na primjer, on kaže, yes, nije, ma hajde, klanja ću. Znači, sa pretposavkom stupio namaz, I se, na primjer da je već bilo na sopro podne uskoro njegov namaz je šta, njegov namaz je na ispravno. Isto grazo da vidimo zbog čega mu jezi mora da bude povjerljiva osoba. Zato što on lud obavještava, on je taj koji je tu postavljen da lud obavještava o čemu po naslupanju vremena. I zato ako bi se desilo, može da se desi da prouči na primer pri vremena da ljudi konj pri vremena na bazi vezbra. Može da, tako da kažemo da provuči na primjer a, a, kada je Ramazan ili kada ljudi posete, znači uopšte da je akšamski ezan provuči prije vremena, pa da ljudi šta? Da ljudi iftare prije nego što je u stvari nastupio akšam i tu dolazi također znači do problema. Još pogotovo uzmemo znači da tako kažemo da po mišljenju četvorice imama po većine islamski činjaka kada je čovjek pa makar iz greške prije vremena iftarju mora da napusti i taj dan, mora da šta? Mora da pustika tajdan na primjer i desi se iz greške na primjer mozejn 5 minuta prije akşam prouču ezan ti se poveo za njim pojo kasni si sazo da si pogrešio moraš promijeniti četvrticu mama kao što će do sada razgovorićo samite mi mora da ponoviš odnosno da napostiš tajdan isto obrazal kažeš kažemo da je da mozejn mora da bude šta da bude povijen Sljedeća stvar sajjitan, da bude onomi koji imaju jak glas, jer kao što je došlo u hadisu Abdullah ibn Zayda, da čovjek šta, da je Allahu kusanih sallallahu alayhi wa sallam rekao, ide Bilalu i reci da Bilal tovu čezan, zbog čega, fa inna mu enda minto sulten zato što ima otebe jači glas. Dježi, ailemen bil avqat, stvari koje moraju da se nađe, se da poznaje namazke vremena, odnosno da zna, Da kažemo, pogotovo kada je bilo prije, ljudi prije nisu imali vaktije i morali su na naoskom koložaja sunca znaju kada nastupa koje je vrijeme. Na osnovu sunca da znaju kada nastupa vrijeme i zato je pogotovo u tom vremenu je bio velik iman, je bila velika e, obaveza mujezina. I zato, na primjer, kao što je došlo u predajama, da bi bila radi Allah koja je bio mujezina, Allaho, bupu, sanika, anid, salatu, sanat, da, bi da bi došao da bi se popelo na krog kuće i da bi gledao i čekao da li je zora na sluhovu da bi čekao i gledao dalje je zora nastupila. Pa kaže, kada bi vidio da je zora nastupila, ustao bi se, tematao, znači dakle, ustao bi se. Stojeći ustao uh, bi se da stoji, kaže, i onda bi učio ezan. I zato kada budemo goli namaskim vremenima, vidjećemo ćemo kako učenjaci nam spominju, kako Allah posanika alaihi s-salatu wa s na osnovu položaja sunca nas podučio koje namasko vrijeme nastupa. I na osnovu toga, mi danas imamo vahtije koje nam olakšavaju na osnovu kojih vanja. na primjer, povodnije šta? Ko zna kada je sunce i gdje? Kada je na zanitu, kada je na sred neba. Kada je pa ikidija? Kanudara. Kada je dužina sene dupla. dupla. Dupla ili kada je jedan put samo? Kada je sene nekoje prednete, koliko ta je ta prednete dupla? Dupla. To ćemo vidjeti kad budemoći ne govoriti. Zatim kada je nastupakša? Kada je kada Sve to je na osnovu položaja sunca ili na osnovu, tako da kažemo, stvari koje moraju, moraju čovjek da ovaj poznaje. Znači, na primjer, izlazak sore je tako daj. Istog razloga je bilo znači, treba mu jezin da poznaje nemaska vrna. وَيُسْتَحَبُّ أَنِوَ أَذْنَا قَائِمَ I pohvalno je da mu jezin, znači, uči ezan stojeći. Znači, kao bi smo spomenutno mora predaj bilala. Međutim, znači, ukoliko bi se desno da iz nekog razloga, na primjer, kada dođe, e, ima problema, pa uči jeza na stolici. Da li mu je odozvoljeno? Odozvoljeno, nema nikakve zapreke i nije obavezno da ponovi svoj jeza. Zatim mu tata kerala također da bude pod abdestom. Ostvari koje su pohvale. Ako bi se na prijma da čovjek mu jeze, koji je na primjer mu jeze na džami, žuri, boji se da će zakrasni, nema prijma da ne uzme abdestu. Kada mu kaže, hdje pruči ću jeza, kad dok ljudi klanjaju sobjeti, ja ću otići, ja ću otići uzeti abdestu jer je bio, štadok, je bio bez da li mi je to dozvoljeno? Hah? Što mi je dozvolo? je bez Dobro, je uslov za zato nema čovjek kabels. To ja nisam, Po, pohvalno. Po, pohvalno. Po. Znači, isvode se sred odaj po govoru. Nije pohvalno. Ja govorim, znači, čaj ili da prouci, ja ili da prouci kamen, nije uslov da ima, al međutim pohvalno je. Ali što كيزينا <تس"> جميعاً تبيذي كاجا لا يلا يؤذن الا متواتر ما اتشاز موسكي بسنوسه بقيمه ابو سجديم واحاديثها الضعف الثاني حديث كيوطني لا قهلاموس لا تشوي بده طاقات طقاسكمي الله سبحانه وتعالى وكازي لا تؤذن قهلاموس كيتروتشي كيمه حدثت توهنا قبل صلى الله عليه وسلم كاجي اني كريهت ان اذكر الله الا على طهر كاجي على نظري الله سبحانه وتعالى وسن Zatim, al-yaqifa ala mawdi'in 'alim mustaqbal al da qabulna lakum iznana al-masjid, da chicau što danas ima primarno nar i da bude okrenut prema Makedoniji. Bude okrenut prema kibli. I stvari takođe koji su pohvalene da kada kaže hayya alas da sokreni jedi na ne ku isram, da sokreni na desnom stranu, a kada muči hayya 'alal fala, da sokreni na koju, zato što je takođe radošno što je tako opisano da je Bilal radi Allahu ta'ala anhu učezan. Međutim, mislim s učenjaci su rekli da ova stvar nije pohvalna da se čini, kao što je prenešeno od Ibama Ahmeda i od drugih učenjaka, da nije pohvalno da se čini ukoliko za to nema potrebe. Ukoliko za to nema potrebe. Šta bi znao čovjek ukoliko za to nema potrebe? Ako ima mikrofon, ako imam ozvučenje. Na primar čovjek, ako se okrene na listu stranu, Da će, na primjer, pozvati one ljude koje, na primjer, u mahali, koje je z desne strane, neće. Ako se okrene, najednu stranu neće. I zato, kao što je prenašeno od imaba Ahmeda i drugi, da je to da sokreči. da se okreće. čovjek uči ezan u džami. Može da se desi da uči ezan u džami. Ili uči ezan, na primjer, e, zato što je pohran, sam za uči ezan. Znači, okreće se desno i okreće se tijemo ili tajno i lijevo spravca te gleda kada li pozal na nas on je ja al isbaei fi iznih ida twa dva prsta stavi uho kada uči ezan znači to je takođe od stvari koji su došle u opisu na način kako je bila radila tala an uči ezan wa wa za hadis bu juhayfi za sheh albani kaže da je vjerodosni rodosni tako dalje znači da se prsti stavi u uši da tako bude znači jači ja człowiek ja chcę zbora rezat zatem on jest zesła w adzan i wychodzi w ikamat tak człowiek kiedy uczę azan gdy uczę osta no mi poznatu znaczy da mało odłuży to kiedy Međutim, opet jedna stvar koja je važna pomijeti, kada se uči Eza, da kažem ono melodično, ne treba da ga odvede, znači da liči, kako da kažemo, na učenje i lažnija, ili da liči na pjesmu i tako dalje, koje su od stvari, koje su, da kažemo šta, koje su pokluđeni. Kao što ne treba da uči također ezan, onajki nema lijep glas za Eza, jer onajki ima lijep glas koji ispravno uči, međutim, opet hvore se ga toga, iako će uljepšati svoj eza. Net trzeba badać dożenie, które jest po ezam, na razie kojysz o ezam, na razie. Także kiedy kuć ezam za sobą, imamo opis ezam za sobą tu się do jakie riječi? As-salatu khayrun minanaw. As-salatu khayrun minanaw. Da już kada suci za sobą. Tak nam każe wa la yu'adzin qabla al-waqti illa laha. Dlaczego nam jest dozwolone po sada Nije. Da li ima jedan namaz gdje mu je dozvoljen da uči prije na slupanje vakti, da je uči ezan? Ko će mi jedat da smo? Saba. Saba. Dozvoljen mojka da je sabah, da se prouči prije na slupanje zore. Prije na slupanje zore. Zbog čega je zato što je zavrima Allahov posljednika alaihi sallatu wa da se na sabahu bila dva ezana, ezan bilala, jezan ibn ubimek umimektume. I zato kaže posanika alihim, salatu wa sallam, inne bilarenio eddinu bilajir. bila uči ezan ponoći. I zato je dozvoljno, znači ni za jedan namaz nije dozvoljno, da se ezan provuči prije vremena, jer ukoliko se provučio prije vremena mora da se ponovi, osim za seba. A to je dozvoljno, shodok kako bi se ljudi dogovorili, da se prije naprime, eh, pola saata in saata vremena, provuči ezan za seba. Zbog čega? Kako bi ljudi ustali, spremno se sada neko od njih da kranja noćni namaz, neko da e, zna da je blizu, da kažemo sada prije ljudi, nisu imali sajt, tako d. I još uvijek, kako ne poznam ti do Medini, ima da se uči Ezan prija sada. Uči se sada? Još uvijek medini, jesu dva? Ne, eh, je Ezan. Zatim... Svježa informacija. Zatim, zadnja svar koju ćemo spomenuti, a to je da je pohvalno da kada Ezan uči, da kada sušamo mujezina, da uči jezan, da mi je govorimo šta? Da kona viamo za mujezina. Ker kaj užto je, je došlo, da Allaho ko s-sameh sallal-Allahu alaihi wa s-sameh rekao, iza samiha antum, kaj užto ješto ješto adišt dhuhaari muslima, iza samiha antum lida, kapuru, kapuru lukhleba no, je kuot, kada čujete, šta mujezina govori te imi, ono isto je on govori. A taj kaži, Allaho t'hvaru, Allaho t'hvaru, Allaho t'hvaru, Allaho t'hvaru, Allaho t'hvaru. Ash'hada Allah, Znači, da ponavjaju isto, što ponavjaju. Osim kada? Haya al-sala, da kajži šta? Haya al-sala. Da kajži, la hawla wa la quvata ila. Da kajži obje rije. Subhanah, učinjati, spomniu šta je mnudru zbog, če da je se? Da se kajži, haja al-sala, haja al-fla, kajži, la hawla wa la quvata ila bila. La hawla wa la quvata ila bila, znači šta? Lema osim, sa Allahum, lema bez Allahum. To jestli kažu na imunilu, ko se svoje šehe Husebine i drugi, Subhanoha, kaže namaz, il pozve na namazi imanet. Namazi imanet. I ti sam sa sobom, ti sam od sebe, ne možeš da poneseš ta imanet. Osip, akh ti Allah djelila šanuhu, umogluči, da ga poneseš. Subhanoha. Osip, akh ti Allah djelila poneseš. I za tada, akh norejš, laa hawla wa illa bih. Laa hawla wa laa illa bih to sam u dikri je pak kada je dovara i ove reci kazul la haula wala kuvata aneka je illa billah oni kazu nema nema sta nema snage nema poge a neka je osmis allah estagfirullah elazim sai obdime prepisuje allah dželle şanuhu moči ne prepisuje sam Zati kada izgovara ove riječi uzumeo je, no šta će posle toga reći? Šta će posle toga? Prvo ide što? Salavat. Prvo salavat kol Allahu wa tul kusnika alayhi salatu wa salam kao što je došao u hadisu Buhari ila sami'tum al adan faqulu usra ma yakulu thumma salli alayhi. كذلك قولت لشتغوري ميزن ذاتي منسل صلاة تمنى توسلك الزبشي لا إله الله تدقاش لا إله الله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ويبسي طبعا اوتي شونه دوم كوي كاكو اللهم رب هادي دعوه تاما الصلاة مقابي تكون الى اتاكوجر ويسا اوتي ودوباي كوي اشهدوا اللا إله من الله وحبه لا شريك لما حمده الانكو رسول رديك بالله ربه مستعبين وطول صليو الله عليه وسلم دبري ادو فيتاني ذكرى Kada mu jezim, na govori as-salatu hajru mine navu. A govori as-salatu hajru mine navu. Kako ćeš ti za njim praviti? Gora kada govori. Ha? Misliš na to? Dobro ti misliš na to? Kako ćeš izbavarati na to? Maša Allah, ja, sadakta uberarite. Znači, spomenuto je više izraza. Spomenuto je sadakta uberarite, spomenuto je. Drugo, međutim, ni zašto zato nema vjerodoštoja. Hadisku je pučuje, da se te reči zgovaraj, kada se, kada mu jezina kaže assalatu kajnu minal naut, nego se osta i na občani tosti, reči Allah-u kusanihka, kada kaže, kada čuje ta mu jezina, kada čuje da uči zako, da reči tabi jezina, pa kada čuje, kada čuje, da kaže assalatu kajnu minal i ti ješto za njim i kaže assalatu kajnu minal naut. To je bilo, što jeb jezano za izaj je kamit, Normalno od stvari, mislim koje ovdje nismo spomenuli, znači smo samo da je ezan part međutim je klamet je srna. Klamet je srna, što znači da ako bi se desilo, to što se namaz desilo prijeve koliko dana, da ako bi čovjek klanio bez iklameta, je li mu ispravan namaz? Namaz bi ispravan. Namaz mu je ispravan zato što niti je ustom, niti pred ustom za namaz. Znači ukoliko bi, klanio bilo bi mu. إسترانا وقوك من شميع طوء إز زبرانا وليم الله سبحانه وتعالى دلنا سسلول كل قول هذا وأستغفر الله ولا ولم